Aki esetleg nem ismernek, Lejjansz Csilla vagyok szerkesztő és jó, elég hangosan beszélek? Tehát ott hátul is lehet hallani? Szólszó? Csilla, a jó az szógyák. De azt tudtálom. Meg tudom, is tartanom kell a szövegemet. Az angol száz sci ben a nők szerepélő fogok beszélni az angol száz science fiction-ben, nagyon fontos szerepük van a nőknek az angol százszi konkrétan nem olyan lenne a science fiction, ahogy ma ismerjük, hogyha nem lettek volna női szifiírók. A három témám van, szerintem csak az elsőre lesz időm. Először szeretném, szeretnék beszélni a nőknek a science fictionben elfoglalt szerepéről és arról, hogy hogyan járultak hozzá a science fiction fejlődéséhez. És hogyha lesz még időmre, akkor a, külön fogok beszélni a feminista science fictionről, illetve azokra a gyakori témákról és megközelítésekről, amiket a női science fiction írók előszeretettel alkalmaznak. Azt mondanom sem kell, hogy a science fiction zsánerének kialakulásában jelentős szerepet játszottak a nők. Mary bárkinek bárkinek beugorhat. Frankenstein és az utolsó ember gyakorlatilag az első sci regények egyike volt. De a 20. század elején a mainstreamben is ö, alkottak olyan írónők, akik használtak science fiction tokoszokat, például Charlotte Perkins Gilman, aki egy feminista írónő volt, és elsősorban mainstream írásairól ismert neki, és is volt ö, City Utópiája, Hörlend címmel. A korai időszakban a nők által ért és egyébként ugye általában a science fiction írások a magazinokban virágoztak. Egészen a 20. század közepéig a magazinok voltak az elsődleges ö, terei a Science Fiction publikálásnak. Ennek az időszaknak az egyik legjelentősebb ö, női sci-fi írója, Francis Stevens, akit egyébként Gertrude Barrow benetnek hívtak, csak fölvette egy ö, férfi álnevet. Nál 1919-ben egy ö, folytatásokban leközölt ö, regényben a Heads of Cerberus-ban már megjelenik az alternatív, illetve a párhuzamos univerzumoknak a koncepciója. Ez akkor nagy újítás volt, és 1939-ig nem is került újra elő, amikor Murray Lindster a Side in újra előhozta a témát. A sors iróniája egyébként, hogy az alternatív és párhuzamos univerzumokra alapított irodalmi díjat Sideways díjnak és totálisan el van felejtve Francis Stevens. években uh, lendült fel a science fiction zsenere az, az olyan magazinok megjelenésevel mint a Weird, az, az Amazing Stories és az A Standing Science Fiction és ahogy ezek a magazinok uh, kezdtek uh, egyre nagyobb teret hódítani úgy lett egyre nagyobb a női szerzők aránya is erre az időszakra jellemző, hogy férfi álnevet választottak, vagy pedig uh, nem telenített uh, néven jelentek meg, tehát elrejtették a keresztnevüket, hogy ne derüljön ki hogy nők a a az ő korai novelláiban már megjelenik nagyon nagy mértékben az érzelmek és az érzékszerű benyomások ábrázolás, ami az akkori konvencióktól eltérő volt. Lébreket Hamilton is ebben az időszakban kezdett el publikálni, ő a birodalom visszavág forgatókönyvírói közül lehet esetleg ismerős. Jelentős író volt még ebben az időszakban Vilna Shiraz, vagy Jane Hobbs, ez, a, ez volt az eredeti neve akinek a legfontosabb regénye a Children of Atom, ami szakított a technológiai alapú és a tudományos analízisre helyezte a hangsúlyt. Illetve ebben a regényben már megjelent az a koncepció, hogy az idegeneket és a más lényeket el kell fogadni. Szemben az addig uralkodó megközelítés, amit a férfi kollégák alkalmaztak, hogyha jön az idegen, faj vagy lény, akkor azt el vagy el kell pusztítani vagy pedig teljesen át kell nevelni az emberi értékrendekre. A 40-es és 50 években megjelent az új női generáció, amelynek tagjai már saját néven is publikáltak, persze nem mindegyikük. Margaret Sinclair például férfi és női állnevet is használt, André Norton meg ugye ez egy férfi név. Jellemző volt rájuk, hogy ö, ö, akik saját néven publikáltak egy részük, például Ellen Henderson, családi ö, fikciót írtak, tehát családi környezetbe helyezték a science fiction elemeket, de ez sem volt mindenki, hogy az Catherine Macri például a szociológiai és pszichológiai science fiction írt. Jelenző volt az is, hogy több zsánerben is alkottak, például André Norton is, meg Marion Cidmer-Bradley is, és fantasy és science fiction is írtak, és egyáltalán nem okozott nekik gondot a két zsáner közötti változatás. Ez a női írógeneráció olyan új témákat és megközelítéseket hozott be a zsánerbe, amiket addig a kritikusok hiányoltak. Például érzékenyen ábrázolták az emberi viszonyokat és kapcsolatokat, Valamint náluk is megjelent az, ami nagyon ö, hiányzott addig, hogy az idegeneket, illetve a másságot, mutánsokat el kell fogadni. Az a föltűnt az a konfliktus megoldási módszer a regényeikben, hogy nem elpusztítani kell a problémaforrást, hanem kommunikációval, elfogadással, együttműködéssel ö, jutnak el a konfliktus megoldásai. Ebben az időszakban a női írók aránya 10-15 volt, konkrétan 1926 és 1960 között 1000 magazinban publikált novella közül 200-et 200 írtak nők. Tehát nem lehet azt mondani, hogy túl sokan lettek volna. A 60-as évek volt a, igazából a nagy áttörés, amikor a feminista hullám és a new wave így egyszerre bejött a zsánerbe. Ezt lehet igazából a szifíró nők aranykorának nevezni, bár azóta is újabb szifi írónők csatlakoznak a zsenhez. Ilyen jelentős megújulásra nem került sor azóta, amiben nyilván a New Wave is benne van, amit nem csak nőköztethető. Ebben a generációba tartozik Emma Keffrey, tehát itt vannak a nevek, nem fogom felolvasni mindegyiket, el lehet olvasni. Emma Kefi volt az első olyan nő, aki elnyerte a hubódiat a sárkányfészek Fészekkeres című kisregényével 1968-ban. Egyedre rá pedig uh, Levin uh, 1969-ben mind a Hugó, mind a Nebula díjat elnyerte uh, döntetlenben a dünnével. Érdekesség az, hogy 1969-ben a Playboy megvette Le egy novelláját, viszont uh, a zsáneren kívül annyira még a szerkesztők, hogy megkérték, hogy a nevét rövidítsen Le legényre, vagy nehogy véletlenül az olvasók rájöjjenek, hogy ő nőmet az elriasztaná őket. 1777, ez az időszak még azért is érdekes volt, nem ejtettem szót eddig James Piper-ről, aki szintén a 60-as években kezdett el publikálni, és konkrétan azt hitték, hogy férfi, ezért az új női szerzőknek a férfi ellenpárjaként üdvözölte őt például Sturgeon is. Az olvasókat meg az írókat is lenyűgözte a kalandos gyerekkor, a indiai és afrikai gyerekkor és a háború igen, a CIA-ének Na 1977 hát 1970 kiderült, hogy kicsoda ő dr. Alice Sheldon egyébként az igaz, hogy Indiában és Afrikában nevelkedett és a Pentagonban dolgozott a második világháború során. Ő egyébként egészen addig neket utána is sorra nyerte a Hugo és Nebula díjakat. 1977 még azért is jelentős volt, mert ekkor uh, történt meg az, hogy az Analog és Harcifire szakosodott magazin első ízben közölt egy olyan számot, amiben csak női szerzők szerepeltek, és ez nagy áttörésnek számított akkoriban. Az egyik novel John Vincs-nek a borostyánsztemeké, ez uh, a 14-es roborban egyébként magyarul is olvasható. Ez megnyerte a robót. Igen. Ennyire nem lehetett hallani hátul? Bocsi, pedig tényleg magasan próbáltam beszélni. Most se. Most se? <laughs> szóval a 70-es és a 80-es években folytatódott a, a női szerzőknek a bevonulása a zsánerbe, bár Koráncsa olyan olyan vehemenciával, mint a feminista hullám idején. Uh, a fantasy felől is érkeztek uh, szífírók, például Lee, valamint a mainstream és a szétőrön felől például Doris Lessing, aki mindmáig az egyetlen science fiction írónk, aki Nobel-díjat kapott. És, uh, a zsánérben alkotó nők egyúttal a zsánért is eltalakították, tudom, megjelent fejlődésregény. Rhonda McIntyre az 1978-as Dream Snake ben egy posztapokaliptikus világban egy gyógyító nőnek a fejlődésregényét írta meg. Ez is egyébként kapott húgat. Valamint meg lehet figyelni azt, hogy a, a, a hard természettudományokról áttevődött a hangsúly a soft, Humán tudományokra és az ökológiát is ide számolják egyébként a halált tudományokhoz, nem csak a humán Ennek az egyik rendkívül fontos regénye valószínűleg a Sötétség bal kezett azért is van itt kiemelve, ami nem csak a szerzőének az antropológiai ismeretérével árulkodik, hanem az etikai meggyőződéséről is. Ebben a regényben. Az az érdekes, hogy ugyanabban az évben jelent meg ugye, mint a dünet. Mind a kettőben nagyon részletesen kidolgozott a világ, viszont a regényében nincsen sem nemzetek, sem nemek közötti háborúság, ami annak köszönhető, hogy a bolygónak, a lapói hermaphroditák. Ez egyik a, a hagyományos kapcsolatfelvételes sztoribázaknak, viszont a kifutása teljesen más, és. Nagyon szabadon és bátran foglalkozott a szexualitás és a nemek közti kapcsolat kérdésével. Tehát ez azért volt egy úttörő jellegű regény. Az egyik legsok oldalúbb tehetség ennek az időszaknak Szíri volt, aki megújította az űroperát, és sorban döntögette a, a, az addigi konvenciókat. Persze mostaná, mostanában azok a, a, az újítások, amiket behozott a zsánerbe, már szintén a konvenciók részei. Mikre gondolok? Például a Géta Fibrán e, nevű els, című első regényében, a, ami egy fantasy volt egyébként, de, de nem számít, az A főhős egy főhős nő volt és egy férfi szolgálva a mászkát. Ez a, akkoriban nem volt igazán jellemző, tehát a fenteziben férfi főhős mászkát és a nőt azt csak megmenteni kellett. Vagy boszorkány volt. A állomás tisztégi kapitányai között nők is vannak, sőt az egyik 80 nyolc hónapos vészeli vészeljelte a legnagyobb harcokat. Megjelent, ebben az időszakban jelent meg és kezdett el publikálni Octavia Butler, aki megkonosította az afrikai gyökeri női science fiction -t. És egyébként nagyon sokáig ő volt az egyetlen fontosabb színes bőrű írónő a science fiction belül. Kindred című regénye, valamint a vágy Seed mind a kettő az afrikai gyökereket nyúlt vissza és nagyon behatóan foglalkozott a rasszizmus kérdésével. Már a 80-as éveknél vagyunk. <gül> a mainstream írók egyre nagyobb számmal használtak science fiction toposzokat. Mergettet, egy olyan író, aki nem szeret, a science fiction írónak nevezik, de ő volt az egyik, de Angela Carter is ide tartozik, Doris Lessinget meg már ellítettem. Ezzel egy időben a zsáneren belül is újításokra került, soha. tehát az irodalmi eszköztár bővült. Sokkal több, többféle eszközt használtak az írók. Például megjelent a metafikció, a mágikus realizmus, Keren J. George Fowler, például mágikus realista műveket írt. Őket egyébként humanista science fiction íróknak nevezzük. Szót kell még a cyberpunk és ami egy eléggé férfőes, a genre, mert a nők többnyire segédszerepet játszanak benne, vagy kurvák, vagy végzetasszonyai, vagy áldozat. De itt is voltak nők azért, akik döntögették a toposzokat. Például pet Cadigan a Mindplayer és a Sinners című regényében mind a kettőben aktív női főhőst mozgat. Illetve Melissa Scott a Treblant of Friends című nem nemcsak, hogy női fő, főszereplő van, de még leszbikus is. Persze nem volt fákiás menet a, a nőknek az elismerése a science fiction belül. Hát 1960-as évekig nagyon kevés kritika és tanulmány foglalkozott a női szifivel, ami részben annak volt köszönhető, hogy egy kicsit a kritikusok is úgy gondolták, hogy a science fiction a férfiaknak a játszótere, és nőknek nincs ott igazából keresni valója. A feministák meg azért nem foglalkoztak a női science fiction írókkal, mert a sci-fi a mainstream feministek szemében nem volt egy komoly dolog, tehát azzal nem kellett foglalkozni. Az első fontosabb kritikai és elemzőmű 1981-ben jelent, meg itt van a címe, úgyhogy nem olvasom föl. De nagyon sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a nők nem tudnak sci írni, vagy egyáltalán valódi science fiction az, amit a nők írnak. Ami mögött, sőt, még Bembo, aki az 1977-es analognak a szerkesztője volt, ő is 1980-ban elhangzott a szájából női szikírók uh, előtt, hogy uh, hogy uh, a nők nem tettek hozzá semmit a science fiction -höz. Ami mögött uh, az, uh, az a jelenség lehet, hogy uh, a science fiction-on belül mindig preferálták uh, a kemény, hát tudományokat a soft humántudományokkal tudományokkal szemben. Amiben egyébként a nők inkább alkottak. A nők nem csak íróként dolgoztak a science fiction fejlődésért. Fontos kiemelni, hogy pontosan azért, mert a nagyon sok női sci-fi író human tudományokban szerzett végzettséget, ezért nagyon sokat tettek azért, hogy a science fiction a tantervbe legyen emelve, és az egyetemeken is foglalkozzanak vele. Sokan dolgoztak nők szerkesztőként, illetve kiadóként, Judith például, Ellen Detlow, Therese Nielsen Hayden. Voltak olyan uh, írónők, akik szerkesztőként is működtek, és ezt a két karriert nagyon jól összetudták egyeztetni. például Pamela Sargent, aki a Women of Wonder sorozatot szerkesztette, vagy pedig Judith Merrill, akinek a 70-es években és a 80-as években sok ilyen klasszikus női szifírókat tartalmazó antológiát köszönhetünk. Valamint fontos szerepet játszottak az írói workshopokban. Két Wilhelm és Demon Knight, ők egy házas pár. ők alapították a Milford Science Fiction konferenciát, amiből később aztán a nagy, nagy nevű Claryon workshop kinőtte magát. Jelenleg ott tartunk, hogy a nőket teljesen elismerik mind íróként, mind olvasóként, mind szerkesztőként a zsenerem belül. És most megkérdeznénk, hogy mennyi időn van a feminist a van. Van? Érdeklődés is van? van. Jó. Szóval a feminista science fiction-t elég nehéz ö, definiálni, mert mind a feminizmus, mind a science fiction eléggé tág fogalmak, és nagyon sok minden De Elmondható, hogy a hagyományos patriarchális társadalmak és politikai konvenciók megkérdőjelezésehez alkotja a magját. Valamint megszüntetik a hard és a soft tudományok közt ideológiai szakadékot, mint például jellemző volt, hogy a tudomány az jó, az racionális, szemben a telepátiával, a telekinézéssel, a stb. valami viszont obskúrus, manipulatív, szóval feminin. A feminista science fiction foglalkozik az alternatív szexualitással is, és szeretném megjegyezni, hogy feminista szifit nem csak nő írhat, és egy nő szükség, nem ír szükségszerűen feminista a science fiction ha uh, Ha férfírót kéne mondani, aki, aki úgymond feminista szifit ír, akkor Samuel Delanyt lehetne említeni, mert alkalmazott olyan iradalmi eszközeket, amik elsősorban a női szifírókra voltak jellemzőek, valamint nagyon az foglalkozott az alternatív szexualitás kérdésével is. Úgyhogy inkább ide lehet sorolni ezeket a munkáit. Mit Hát uh, homoszexualitás, bisexualitás. Idegenek és emberek közti szexualitásra törünk. Az utópiákat külön kiemelném, mert a Science Fiction kiváló terepet nyitott arra, hogy az utópiák segítségével, a patriarkális társadalmak és a hagyományos konvencióknak a kritikáját megjelenítsék az írók. Itt föl van sorolva jó néhány regény, csak azért nem olvasom fel ezeket, hogy haladjunk, de majd a végén lesz egy olvasmánylista is. A, már a korai ö, ö, időszakban kialakult a feminista utopiáknak a hagyománya amikre az igazából az volt a jellemző, hogy a világforradalmi átalakulás és a totalitárius diktatúrák közti félelm között ingadoztak, és a kezdeti időszakban hiányzott még a nők által ért utopiákból is a nemek ö, felszabadulás, a látásnak a ló túloldalára, úgyhogy ez náluk is csak később jött be. Itt egy szörnyű, félelmetes szó, posztstrukturalizmus. A science fiction zsánerén belül a nőkhöz köthető ennek a behozása. Nagyon hamar, nagyon korán elkezdték alkalmazni a dekonstrukció eszközeit az irodalom belül. Ugyanis a poszt-moner ortodoxa valós szembenállítása kiváló terepet nyújtotta erre, hogy a patriarchális társadalom kritikája legyen. A nők témái között nagyon gyakori a vallás, az ökológia, és nem meglepő módon a nőiség és a nemek közti kapcsolat kérdése. Az ökofeminizmust azt külön kiemelném, mert ez egy ilyen külön fontos uh, téma, az organikus és technológiai kultúrákat állítja szembe. Uh, John S. Uh, munkái például magyarul is megjelentek, de Ursula Legén is írt uh, ilyen ökofeminista regényt. Mi jellemző a feminista megközelítése? És is, is, is, ismétlem, nem csak női írókra jellemző, és nem minden női író jellemző. De az első és a legfontosabb, nagyon gyakran mozgatnak női főszereplőt. Ez nem meglepő. Ez a női főszereplő általában aktív, általában ö, részt vesz a változásoknak a létrehozásában, és nagyon szok, sokszor olyan társadalomból származik, ami egyenlőségen alakul. Szimpatizálat idegennél a mással, ugye ezt nem említettem korábban, hogy a befogadás, az együttműködés, a kommunikáció jelenti a, a sokszor a regényben a konfliktusnak a megoldását. Jellemzők még a női férfi szereplők ahol nem a maszkulintás és a macsó e, tulajdonságok játsszák a főszerepet, hanem az intuíció és az érzékenység. E, gyakoriak a matriarchális társadalmak, ábrázolva a Sherry Tepp, vagy Endred Norton Boszorkány világában de Marion Zimmer Bradley is nagyon sokszor ábrezik a materiális társadalmakat. Megfigyelte egyébként, hogy a nőknél nem feltétlenül pozitív színekben tűnik egyszerűen, tehát azért van önkritikájuk is. Gyakori a tökéletes ellentétek kritikája mind erkölcsi, mind spirituális téren, viszont a regényei nem mindig közvetítenek értékítéletet, hanem van, csak bemutatják az ellentéteket és az olvasóra bízzák, hogy döntsen, hogy mit gondol. Valamint jellemző rájuk a nemiség gátlásoktól és természetes kezelése, és ö, ugye azt már említettem, hogy eltér sokszor a hagyományos konvenciótól, vagy a legitim szexuális kapcsolat, az csak szexuális lehet, és lehetőleg tartóspár kapcsolatban. És a végére értünk ezzel az idézettel búcsúzni. Ö, hiba lenne egyébként azt gondolni, hogy a nők nem játszottak szerepet, abban a science fiction olyan lett, amilyen most. Mert azok a témák, azok a megközelítések, amiket ők hoztak be a zsánerbe, azok mostanára a zsáner szerves részévé váltak, és elterjedtek, hogy akkor hiba lenne túlértékelni a szerepüket. Tehát férfiak és nők egyaránt tettek azért, és alkottak, hogy ilyen legyen a science fiction, amilyen most. És... Amíg olvashatják az azt ajánlom, hogy meg várom a kérdéseket. Jó, mi az első feledelmet. Az első kérdést felvedem. Kes feminista jön Hát először is én nem írok feminista szipit, mert nem vagyok szifíro. Uh, egyébként nem. Tehát uh, eddig nem volt igazán jellemző az írásaimra, hogy kifejezettem a patriarchális társadalmat, vagy a jelenleg fennálló konvenciókat kérdőjeleztem volna meg. De ugyanakkor a női írókra jellemző listából azért van néhány, amit ki tudok pipálni, szívesen, szívesen mozgatok női főszereplől. Bizonyára a férfi karakterén is női esítettek. Szívesen és gátlásoktól mentesen beszélek a szexről, és ilyenek. Hát hátul valaki nyújt a becsületet. A dolgozó és nem mutatja, is, nem kitéve van az a kérdésem, de megkülönböztető a férfi kiadásban, ebben az iparában bármilyen megkülönböztetés, hátrányos helyzet, ami önöket érinti. Hát ezt jótól kérdezem, mert én nőként dolgoztam akiadóban, egyébként most jelen vagyok, úgyhogy ö, ö, éppen nem vagyok aktív. Ö, azt tudom mondani, hogy ö, előfordult már, hogy volt ilyen tapasztalatom, viszont korán sem látom azt, hogy ez lenne az általános. Tehát, lehet, hogy ö, volt olyan tapasztalat, amikor az jött vissza, hogy lehet egy nő nem tud, nem, hogy fitit írni, de egyáltalán írni. Ö, ugyanakkor meg máshonnét ö, kap az ember annyi nyitottságot és az hogy beláss, hogy ez csak annak köszönhető, hogy nagyon sokfélik vagyunk. Nagyon sokfélik az olvasók, nagyon sokfélik az írótársak, mind a két meg megvan. De a többség egyébként szerintem nem tesz kulomséget férfi és női író között. Olyan, olyan szempontból tesznek csak különbséget, hogy adott könyv bejönne neki, vagy sem, ez a téma bejönne neki, vagy sem, és így tovább. Nekem így van hogy kérdése, szóval <haz> A másik az hogy szerinted a női írók jobban írnak női karaktereket, illetve fordítva a férfi írók is képesek jó női karaktereket írni, és ugye pontban is Hát természetesen férfi író is írhat kiváló női karaktereket, most itt kapásból tolta jut eszembe, aki zseniálisan ábrázolt női karaktereket. Bocsánat, hogy nem science semből hozott, csak... Sempéldán nincs. Tessék? Sempéldán Hm? <gül> Nekem például nagyon tetszett a, a jó szipírók, és Trish. Joe Freynantól a levegőben a, a főszereplő nőnek a, a karaktere. Abszolút hitelesen hozta a középkorú kínai, falusi nő. És egy elős nő karakter. Vannak biztos vannak jó példák, de általánosabb van megfigyelhető ez a... Hát szerintem az ahhoz köthető, hogy általánosságban véve mennyi jó író van. Tehát, hogyha nézed a megjelenő műveknek a skáláját, azoknak egy töredékét írják igazán jó írók, a többi az a középszerű. Tehát a megjelenésnek a léce az nem a jó léce. Tehát a kettő között van egy, egy nagy középszerű réteg, amelyet nem feltétlenül tud ellenkező nemű, vagy akár saját nemű karaktert ábrázolni. Én úgy gondolom, hogy egy igazán jó írok képes megvirtolni az ellentétes nem karakterábrázolásával. Igen? Azt mondtad szerkesztő is. Igen. Úgy érzed a férfiak női karakterábrázolása, illetve a nők férfi karakterábrázolása között melyik a jobb? Ki az, aki jobban átlátja az ellenkező nem? Hát karakterbeerődésében? konkrétan a Tigris-Tigrisében, minden karaktertől, sikítő frászon volt, tehát abszolút nem a helyet. Nézd ugye, hogyha most leveszük azokat, akik képesek hitelesen ábrázolni akármilyen nemű karaktereket, akik ugye elbuknak ezen a lécen, azok fognak tudni. Én azt mondom, hogy akik elbuktak, ugyanannyira irritált egy nő által írt hiteltelen férfi karakter, mint fordítva. Ez szerintem attól függ, hogy mennyire ítélet hitelesnek, hogy te milyen nő vagy. Tehát én nőként hamarabb észre fogom venni azt, hogyha egy női karakter hiteltelen, mint hogyha egy férfi karakter az. Egy férfi olvasónál pont fordítva. De Szerintem nem lehet így ö, rendeket felállítani, hogy a nők kevésbé tudnak férfi karaktert írni, vagy a férfiak tudnak kevésbé női karaktert írni. A rossz író nem tud jó karaktert írni, a jó író meg tud. Köszönöm, Van még kérdés?